celor trei religii monoteiste avraamice, creștinism, iudaism, islam. În uh, scris cu mică, Dumnezeu este sinonim cu divinitate, zeitate, zeu, zeiță. În textele sacre, termenul Dumnezeu apare și în construcții genitivale în sintagme precum legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Prezent în, în sintagma legea lui Dumnezeu face referire chiar la decalog, așadar la cele 10 porunci, unde unitățile lexicale Domnul Dumnezeu apar cu mare frecvență din păcate, n-am reușit, am rugat pe cineva, dar. Erau, am selectat așadar acele fragmente din legea lui Moise în care acest lexem, Domnul sau în, apare fie în această formă, fie în sintagma Domnul Dumnezeu, de 9 ori. Terminologia religioasă fundamentală din limba română este latină și acest termen, Dumnezeu, apare alături de alți termeni, precum Maica Domnului, Sfânta Maria, Sfânta, Cruce, Preot, „Isus Hristos, „Calugar”, Rai, Paște... Precizarea ar fi aici că sunt câțiva termeni, așadar majoritatea de origine latină și câțiva de origine greacă și în special slavă. În sintagma rugăciunea domnească apare derivatul domnesc, iar în din Perspectivă lingvistică interesantă este o preluare a termenilor religioși de către creștini și un transfer al acestor termeni în alte câmpuri semantice. De exemplu, termenul pe care tocmai îl analizăm, domn, Dumnezeu, a fost transferat de creștini în câmpul semantic al plantelor medicinale, unde prin fenomenul analogiei uh, au fost atribuite unor plante denumiri precum cămașa Domnului sau cămașa lui Dumnezeu, cuna Domnului, floarea Domnului, inima Domnului, mila Domnului, ochiul Domnului, pâina Domnului. Așadar, iată, toate aceste sintagme uh, au în componența lor lexemul domnul și uh, pentru că tocmai uh, pomeneam de faptul că uh, apar și termeni de origine slavă în terminologia creștină de bază din limba română voi aminti aici sintagma maica domnului și ea transferată din terminologia creștină în mediul, în câmpul semantic al denumirilor de plante. Această sintagmă cuprinde termenul maică de origine slavă alături de acest cuvânt de origine latină, domn. ca o motivare a acestui transfer al termenilor religioși în alte câmpuri semantice, o explicație ar fi cu siguranță importanța pe care religia o are în viața unui popor cu implicații semnificative la nivel lingvistic, și uh, iată cum vocabularul religios se dovedește a fi un bun generator de limbaj și totodată un bun receptor de limbaj, ținând cont de faptul că, acest că în acest vocabular au pătruns o serie de lexeme aparținând terminologiei înrudirii. Și tocmai am avut în sintagma Maica Domnului termenul maică, preluat din terminologia rudirii, așadar un alt termen fiu prezent în sintagme precum fi du duhovnicești, fiul omului, Termenul tată, prezent în sintagma tată ceresc, termenul părinte, prezent în sintagmele părinte ceresc, părinți bisericești uh, uh, și, iată, din, dintr-un alt câmp semantic, acela al păstoritului, au fost preluați termeni. Precum miel, pastor, care transferați în mediul, în câmpul semantic al termenilor religioși, se regăsesc în sintagmele mielului Dumnezeu, bunul păstor. Încerc să selectez ca să mă încadrez în timpul care mi s-a acordat. Un alt termen a cărui evoluție semantică, am urmărit-o în context religios, este cuvânt prezent în sintagma cuvântului Dumnezeu și care, în forma grecească, logos, cu sensul cuvânt, Uh, intră în componența termenului Decalog care denumește uh, cele 10 uh, porunci ale lui Moise. Iarăși am selectat uh, uh, multe exemple uh, din Sfânta Scriptură în care este prezent uh, termenul cuvânt Atenție! În context sacru, scris cu majusculă, desemnează a doua persoană a Sfintei treim, pe Mântuitorul Isus Hristos, uh, definit cu termenii precum Logosul Divin, Cuvântul lui Dumnezeu uh, sau în definiții precum uh, uh, Dumnezeu, cuvântul este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume am să trec la verbul a la binecuvânta, care vedeți include termenul cuvânt care în cadrul religios se referă fie la Dumnezeu care își revarsă harul divin asupra creației fie la preoți care revarsă harul divinității asupra unui lucru sau asupra oamenilor, oferind prin acest gest de binecuvântare, prosperitate și fericire cuiva care invocă uh, numele lui Dumnezeu uh, și iată verbul a uh, chiar cu referire la oameni care aduc prin cuvânt slavă divinității, a lăuda, a slăvi pe Dumnezeu cât privește lexemul iubire, legea lui Dumnezeu este cuprinsă în iubire, este un termen care apare extrem de frecvent în uh, Evanghelia lui Ioan, care tocmai prin frecvența apariției acestui termen iubire în această Evanghelie este supranumită Evanghelia Iubirii iar Apostolul Ioan Apostolul Iubirii. Andrei Pleșu consideră că termenul iubire are un asemenea prestigiu încât se poate dispensa de analize și definiții iar uh, cu privire la uh, cât de cuprinzătoare este sfera acestui termen, sfera semantică a acestui termen, avem la Corinteni unul cu trei, un citat foarte frumos al Sfântului Apostol Pavel, iar în context scripturistic, semnificația este... Uh, mult mai amplă decât aceea pe care o regăsim în mediul laic, cu sensul că iubirea spre care în îndamnă scriptura e principial o iubire imposibilă. Ilustrarea clasică este în ambianța creștină iubirea lui. Numai că Sfânta Scriptură îndeamnă la ceva mult mai cuprinzător, la iubirea dușmanului tău, așadar spune, iubește-te aproapele tău ca pe tine însuți, dar și iubește-ți dușmanul, iar în, această, în acest îndemn de a iubi aproapele ca pe tine însuți, se consideră că iubirea de sine este o formă de superlativ, se pornește cu alte cuvinte de la presupoziția că ne iubim enorm și suntem invitați să aplicăm și aproape lui același tratament cât privește îndemnul de a-ți iubi și dușmanul, un lucru, un îndemn care pentru conștiința comună este ceva greu de asimilat, o posibilă interpretare, să spun, a acestui îndemn scripturistic ar fi o analogie cu faptul că fiecare dintre noi are un înger păzitor iar în scriptural iubește dușmanul ar putea fi interpretat astfel aduți aminte că îngerul lui că, că fiecare om are un înger păzitor că îngerul lui îl iubește așadar învață să iubești asemenea îngerilor iar la Constantin Noica această iubire pentru aproapele pe care, o, uh, uh, care este uh, principalul, uh, unul dintre uh, principalele forme ale iubirii scripturistice este... Uh, considerată ca o pierdere de sine și, totodată, o regăsire de sine două trepte așadar în parcurgerea acestui îndemn de a iubi pe aproapele tău, ca pe tine însuți și, din nou, analogia cu iubirea pe care Îngerul o are uh, față de uh, fiecare om forma de protecție, așadar, pe care îngerul o, manifest, o, o exercită asupra fiecăruia dintre uh, noi. Prefer să mă opresc uh, aici cu analiza. Concluzia ar fi că în cadrul Sfintei scripturi, se conturează o matrice afectivă în care termenul iubire devine, așa cum am punctat și la începutul prelegerii, afectul, liantul care prin cuvânt leagă toți actanții Sfintei Scripturi și definește afectiv întregul text biblic. Vă mulțumesc!